Sufletul. Vorbele urâte tu ce mi le spui, niște cuie sunt și tu ești cui, veninoase cuie, veninoase, toate trec prin carne și prin oase. Leu, ciocanele mereu Sufletul îmi caută Și eu îl ascund Îl tăinuiesc în gând În cuvântul cel mai necuvânt Niciodată în lacrimă oftat Și ciocane bat Nebune bat Cuie bat În frunte bat În piept Milă de la cine să aștept Cred în mine Cred în steaua mea Luminează Arde undeva Fir de mac Un fir de mac Un pui Altăstea atât de mică nu-i, nevăzut, necunoscut mi sufletul, nu mă plâng de nenoroc, onu. Bate cuie venenoase cât poftești, niciodată nu mi-l răstignești pe acest mult pătemit pământ, dacă sunt eu numai suflet sunt. Nu sunt boț de lut cu ochi cu nas și nu sunt nici vită de prepas, suflet sunt și am un singur dor, mare dorul, că e dor de zbor, de cocor și nu de meteor. Niciodată, niciodată nu sărut mâna care m-a lovit și m-a durut, iar lui Cain care cuie bate, niciodată nu-i voi spune frate, iar pe Iuda avansat în grad, Iuda voi numi neapărat și îl voi scuipa în față chiar, locul Iudei nu e în altar. Pacostea a fost dar și nevoie, a urcat chiar în corabia lui Noie, mască, mască, mască, își pune mască, nimeni nicăieri să nu-l cunoască, pângărește sărutând icoană sfântă, tatăl nostru spune, psalmii cântă și se jură zi de zi ca un plebeu că el crede într-unul Dumnezeu, of! Îți vine a râde și a plânge, lacrimile când îi curg nătrânge, Când îl vezi la putna că se duce și cu mâna stângă își face cruce. Antichristofi, un antichrist, nu insist că nu e, Comunist când era și-a comandat statuie de granit, Cu ea în câr suie către ceruri păcătos și sfânt. Plebea noi rămânem pe pământ și mă luminează astfel gând, ale tale cele două cuie Totuși, totuși, totuși purici sunt Mi se cere patria să vând. Voi peri, dar numai nu trădând Voi peri arzând și luminând Ca o luminare foarte mică Recunosc să morme tare frică Niciun rai, dacă există rai ia anume acest picior de plai E această margine de țară Suverană, ziceți, suverană eu nu zic, eu zic de o satană care o vă scoate la mezat. Îngerii la poarta raiului că bat. Care pază? Sunt și ei vicleni, neromâni, dar și nemoldoveni. Paloș să avem și sfântă cruce. Cine, cine, cine ne conduce? Nu aștept răspuns la întrebare. Va reînvia Ștefan cel Mare, cu arcașii lui, cu ei, cu toți. Vor scăpa Moldova... De toți și de patrihoți, ciuperci nebune, S-au plodit cam vremurile bune. O dorință unică eu am, ca și voi, fărtații mei, mulțam Să trăiți mereu, să înfloiți, moldoveni să fiți, români să fiți, Hora mare, cea mai mare să-mi plătiți, Hora să vă fie cu noroc, verde să răsară busuioc, Malul nistrului să nu rămână hău Și dudeu să nu mai crească popândău Sălcioară să-mi verzească Sălcioară surioară de la margine de țară Iar pe mal de prut un plopușor veșnicească Frate, frățior, să oprească în vârf de plop Cocor, poiemele, bestemele să-mi scriu Doar cu pana lui, cum pot, cum știu Și de-o fi, de fi să mor cândva să nu plec de la Moldova mea Chiar și acolo în țărâne, în pământ Moldoveanuștean să fiu oricând Moldovean țăran, basarabean Niciodată, niciodată suveran Niciodată frate cu Ivan Crescător de pâine, nu de câine Doamne Sfinte, ce ne așteaptă mâine Tot păgâne sabia, plânge basarabia Oferfenețează o găgăuzează, lăcremează chiar și îngerul de pază.